kama mwanaume ameoa bibi na hakutimizii haki yako wala machukumo yake bali je hukumu yake mimi sababu sadiki ya lazima tuna taraji bibi ya pili. pili na kutimizia haja yako ameoa bibi ya pili na kutimizia haja, haja yako Je hukumi ni nini tulizungumzia tukasema <coughs> kuoa mke wa pili sio lazima katika dini hata sio sunna ni ibaha ni jambo ambalo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa kwa sababu na kwa hikma na tunajua kweli wanawake wengi hawakubali waoke lakini ni katika Uislamu. Baada mama tushakuwa muislamu, tushakuwa tutakubali. Ni amri ambayo kama Mwenyezi Mungu Ta'ala ameshaweka, funku humataba lakum minan nisaa mathna wa thalatha wa ruba. Lakini muowe wanawake, mkitaka oa mmoja, wawili, watatu mpaka wanne njoo kiwango cha mwisho. Ni wangapi? Wanne. Lakini Mwenyezi Mungu alimeweka sharti hapo fa in khiftum taadilu. ta'dilu Mkiwa muogopa kuwa hamuwezi mkafanya uadilifu katika hao wake basi bakini baki na mmoja na sana, kwa sana sana vile nilioambia hii aya ilitarjumwa kuhusu. mtu anapooa mwanamke anapaoogopa kuwa mwanamke wa yatima kama atamfanyia uadilifu ama atafanya wa adilifu. Kwa hivyo unapooa mwanamke wa pili sharti uwe una uwezo wa kutimiza haja yake kwa sababu kwa mwanamke wa pili kama hutamtimiza haja yake ni sio sio thawabu unapata ni dhambi ndio tulisema kwa mwanamke wa pili mwanamke wa tatu mwanamke wa nne hiyo ni halali ni mubahul sio sunna sababu tutakaposema sunna ni jambo ambalo ambapo ukifanya utapata thawabu ni mubaha ni Mwenyezi Mungu ametupatia amri na amejua maslahi mwanadamu wakati fulani anaweza kuitaji mke wa pili anaweza kuitaji mke wa tatu anaweza kuitaji mke wa nne lakini kwa sharti afanye wadilifu Kikuwa nusu kwa huyo nusu kwa yule ikikuwa e hata tunapokirudi katika masala mtume Muhammad saw sallam ambaye alikuwa na wake wengi mtume Muhammad saw sallam alikuwa anafanya taksimu filma mabit leo kilala kwa huyu siku moja lala kwa ule, leo kinala huku lala huku kesho leo, leo kilala huku lala huku kesho ila wakati ambapo mtume alipokea mtu akiowa bikra ndio unaweza kukaa siku 7 kwa huyo mmoja au ukiowa sahibu unaweza kukaa siku ngapi siku tatu kwa hivyo hata kulala hata malazi pia natakana ni lazima ufanye wadilifu ambaye wengi wetu siku hizi mustahan wengi unajua wengi wengine anaowa sana sana kufichia mke wa kwanza kwa hivyo unaweza na anamdhulumu katika malazi lakini kwa kwa kufatana na ili swali kama huyo mtu hawezi kufutimizia haja ya huyu mke ama waadilifa kawao mke mmoja ama asipokuwa muadilifa kawao mke zaidi ya moja hapati thawabu bali ni madhambi kwa hivi ni jambo ambayo alifai ni jambo ambayo kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa itakuwa ni madhambi sio thawabu na wanawake turidhie turizie sababu ni amri ya Mwenyezi Mungu. Sababu kuna katika visa nilisoma na kitu ambacho nilisoma msichana wa Kiislamu alikuwa akisema mimi bora kwangu mume wangu awe na mistress. Na ana mistree bora mke wa, mme wangu wangu awe na nini? Awe na wa, wa, marafiki wa kike, na tunasema mpango wa kando, lakini asiletee mwanamke mwingine Ni Muislamu alikuwa na hijabu kabisa sababu hiyo tunajua katika ada wanawake wanawivu lakini ni amri ya Mwenyezi lakini amri ya Mwenyezi Mungu ameweka kwa sharti kwa sharti afanye waadilifu afanye waadilifu basi ni haramu kwake ni madhambi lakini je akio atimizi ni nini sasa ni amri kwako kwa kwa mwanamke ukiona wewe mwanamke afai kidini una haki ya kumwaacha kum... naye na, na haki ya kukutaliki na kukutaliki lakini kwa sharti sio hivi hivi lazima muende katika mtu mwenye dini ajue ajaribu kusuluhisha masala yenu ikiwa itaweza kusuluhisha niheri kama haiwezikani dini yetu ya Kiislamu hailazimishi watu kubaki kama masuala kama mambo meshakuwa ni magumu zaidi njimekuruhusia nini kuachana lakini ujue unapooa mke wa pili ujue lazima ufanye uadilifu katika hao wallahu aalam